Так він сказав, і зрадівши улюблений син Одіссею, всидіти довше не міг, надумав і він говорити. Став посередині зборів, тоді йому берло у руки, вклав окличник, пейсенор в порадах розумних, умілий. Спершу до старця звернувся Телемах і промовив до нього. Старче, той муж недалеко, ти зараз і сам це побачиш. Я цих людей позбирав у великім босмутку я нині. Звістки ніде я не чув, що додому вертається військо, мовити ясно не можу, щоб я десь довідався перше. Нічого в справі народній мені сповістити і сказати, йдеться про мене самого і про лиха, що впали на дім мій. Два їх, одно, що загинув, мій батько всечесний, який вам був владарем і ставився до вас, як той батько ласкавий. Друге, ще гірше, то лихо, що дім мій увесь незабаром зовсім зруйнує й увесь мій набуток дощенту погубить. Матір мою женихи проти волі її обсідають. Всі оті милі сини тутешніх мужів, що найкращих. В дім до ікарія батька вони не посміли звернутися. Прямо, щоб викуп належний він визначив сам за дочкою і видав її за того, кого схоче, хто буде їй любий». В дім наш день вони вдень учащають до нього, ріжуть нещадно воли в нас і вівці, й годовані кози, п'ють наші вина і скрізь без міри й безкраю справляють учти свої, витрат не злічити. Немає, бо в домі мужа, як був одісей, щоб нещастя оте відвернути. Ми ж боронитись тепер. Не здолаємо і навіть пізніше будемо безпомічні ми захистити себе неспроможні. Я б заступився і сам, була б тільки сила у мене. Діються речі, яких уже стерпіть не можна. Ганебно гине мій дім. Нехай і самих вас обурення пройме». І інших людей посоромтесь, Сусідів своїх, що навколо тут проживають, Бійтесь, хоч гніву богів безсмертних, Щоб і до вас не змінились, Уражені кривдами тими. Я закликаю вас, Зевса, ім'ям, Олімпійця й Феміди, той, що збори скликає народні, Та їх розпускає. Годі вам, друзі, Дозвольте мені вже самому терзатись горим болючим. Хіба Одіссей, мій батько всечасний, скривдив ворожа Ахеїв о тих в наголінниках мідних, що ворожнечі мститесь на мені ви і платите лихом цим потураючим людям, то краще, якби вже самі ви всі поз'їдали у мене маєтки, стада отари. З'їли б самі ви усе, то й оплату я мав би скоріше. Ми б ходили б по місту чіплялись до вас із благанням наше віддати добро, аж поки всього б не вернули. Нині ж лише нездоланний ви серцеві жаль завдаєте. Гнів на словаці він вигукнув, берло відкинув на землю. Сліз не томуючий, жалість. До нього людей охопила. Мовчки сиділи всі інші, ніхто з -поміж них не насміливсь в відповідь прикре сказати телемахові словообрази.